פרק כ"ד: "הראה ניה אדוני והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל אדוני אחרי הגלות נבוכדרד צר מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת כי תאנה הבקורות והדוד אחד תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר תאנים, התאנים הטובות מאוד, והרעות רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויהי אדוני אל אמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, קטעינים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה, אשר שילחתי מן המקום הזה, ארץ כשדים לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה, והשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא אהרוס, ונטעתים ולא אתוש. ונתתי להם לב לדעת אותי, כי אני אדוני, והיו לי לעם, ואנוכי אהיה להם לאלוהים, כי ישובו אלי בכל ליבם. וחטאינים הרעות, אשר לא תאכלנה מרוע, כי כה אמר אדוני, כן אתנת שדקיה ומלך יהודה. ואת שרה ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ הזאת והיושבים בארץ מצרים. ונתתים לזעבה לרעה לכל ממלכות הארץ, לחרפה ולמשל לשנינה ולקללה בכל המקומות אשר אדדיחם שם. ושילחתי בם את החרב ואת הרעב ואת הדבר עד תומם מעל האדמה אשר נתתי להם ולאבותיהם.